قران محترم اور دیکھو کہ مولانا مقتی سر سید دا دورہ تفسیر قران 50 12 اچانے باندې شروع شو را اور 71 سے 99 باندې سفر طرف چلے گا جدی ملا یدو تا کہ اساتید سنت کیسے گڑ سیڑیز مار کا دکان نمبر 26 عبدالرحمت لاظان زلمے کو گنگیراروت سوادی تو گئے تو انور شیر تو ہی موبایل نمبر زیود انسان ایک ستا واندس ایک سو د بیس تیگه شوی نو تیگه والی همیشه دا پارنی سواق پس بوز که تند ختمشی سکران بهوشا نو بهوشی همیشه نیخو گنتت نو غصاناک نو غصاناک سلس ملٹ او شل ملٹ ای نو فعلان وزن اغا صفتونا تبیلی شی چه اغا صفتونا دائمی نی او بل وزن فعیل دے نو وزن همیشہ هغه صفات تبیلی شی چه اغا صفات, صفات دائمی بی رحیم کریم حکیم کریم همیشہ دا پارا کریم چه دا خوی کریم گرزد دے, دے رحیم داغا خوی در رحمت گرزی دلی حکیم همیشه در پار حکمت حکمت داغا خوی و طبیعت گرزی دلی نرحمن صفات عارضاو تا ویلی شی او رحیم صفات دائماو تا ویلی شی چه همیشه در پار حکمت وی نرحب العزت رحمان هم دی او رب العزت رحیم هم دی <coughs> او رحمانی مقدم کرو در رحمنا نو رحمان چونکی خواسو او رحم عامو نو در تقدیم در خواسو کعام باندی یا <تكتنع> رحمان که مدح دیر آو او رحمان که رقت دیر آو رحمان که صفت دیر دی او رحمان که محربانی دیر آو نو رحمان مفت او رحیم ورپسی او دا دو صفتونا در رب العزت دی الرحمن الرحیم اسمہ حسنہ اسلام نمخ کے مشرکینو در رب العزت او صافو کے رحمان صفت کم پیشندو رحمان صفت کم پیشندو ذکا غیر چه خبر بے بسم ہی تعالی دا بے وی رحمان لفظ بے کم پی جندو قالو ومر رحمان رحمان حصو بے او اہل کتابو کی دو رحمان صفت معلوم ہوا دارنگی جکان اسلام را گئی قرآن را گئی در رب العزت پا اسمار حسناو کی دا صفت محامشوا اسمار حسناو یو صفت در رب العزت, العزت اغسط رحمان او رحیم چکل در رحمت نشید در رحمت لفظ معانی قرآن کی متعدد رازی دیر رازی دیر سورت بقرا دو سوا اترسم آئیتو گوری <coughs> آلتا یو معنی دار سوا اترسم <coughs> رحمت <coughs> ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يقين كن سان جي مان را والا الذين هاجروا اوا كن چهجره तिकडे وجادوا في سبيل الله او جادوا قرب الله لاله كي اولاء اي كه يرجون ذالک اسان دی عاقیدہ لري په جنۃ الله باندې رحمت الله د الله جنۃ يرجون یعتقدون همې ک ایمانانه ده لا. عاقیدہ لري په جنۃ الله رحمت الله د الله جنۃ ان اللذین امنوا ایمان هرا هجرت وکړه جاه وکړه په سبیل الله اولائی کا یرجون رحمت اللہ دوی عقیدہ لری پر رحمت دا اللہ باندی دا پر رحمت بانی دوی عقیدہ دا دانگی سورت آل امران سورت آل امران آتم آیت لکو گری آل امران آتم دا او دا پارا رب العزت دعا خیئی چمه شاده د دوا استعمالوي يا دي وظيقه کوي چې تاسو په زړه کې چې کله allerlei شبهات اچي وسوسه اچي او لا تزغ قلوبنا بعد ازا دتنا وهب لنا ملاتن کرحمان انك رَبَّنَا لا تُوزِق قُلُوبَنَا اللَّهَ مُقَقُوا زُرُونَ زُمُنْغَ اَبَّاسْ دَاغِنَا اَجْتَا مُنْتِلَى رَسَمَقْرَا قُرَان دی اللَّهَ لَا ازْقِدَرَا كُرَو بِيَا زُمُنْ زُرُونَ مُقَقُوا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَتُنْكَ کله کواله د الله پو دین کې الله عثمان په قران باندې پو دین باندې مضبوط کیږي واهب لنا ملته کرحما وبخي اقل طرفه تثبت پو دین کې کلکواله پو دین کې داینګې دی سوره و پنځو سم آيات يو سره دا مجاهدینو چې جهاد ته تللی دي مزاغی فضیلت الله ذکر کای ولا ان قوتلتم فی سبیل الله او متتم کتا سو وجل شوي په دین د الله کې دین د الله کې وجل شوي قتال له لړۍ او وجل شوي او, او متتم یا مر شوي دې لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ نُو بَخَنَ دَا دَ اللَّهَ دَ طَرَفَا بَخَنَ دَ اللَّهَ دَ طَرَفَا وَرَحْمَتٌ نِعْمَتُنَا دَ آخِرَتَ وَخَيْرٌ مِّمَّا اجِمَعُونَ بِهْتَر دَ دَوَشِنَا دولت جمع کرو لیکن تلڑی دَ اللَّهَ بَدِن كَ شَهِد شوئے او اود اللہ پدین کلاے اود دشمن دلا سن ہاس بسترپ پر مرگ بمر شو دلما من اللہ بہانے بید طرف اللہ ورحمتون نعمتون د اخرت خیر مم جمع کئی د رنگ رحمت د ددی یوسل یوکم اس پہ تہ مے تو گرے الہ اخلاق حسانا بہتر اخلاق بہتر اخلاق ہوتا ہے رحمت ویلی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پس پس اببدا بہتر اخلاق ناد اللہ در طرفا اللہ دل بہتر اخلاق در کری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بہتر اخلاق در کرو اناس رضی اللہ عنہ فرمائی دا تو نا د نبی اسلام خدمت میوکړو او دا تو رسالو تور رسیدم لس کار خدمت میوکړو په 10 کار کې ما د نبی اسلام د خوږې نه دامي واو نه لري دو لما سنا تا الله سنا تا ولیدا کارونه کړ ولیدا کار وکړه داسره نو ما تا کله کله چا وسوي کور کې دا دی ویلو وکړو نبی اسلام به خیر ده د الله فیصله دا اوسه و د حکم دا غوسه شو <تصفح> انس رضی اللہ رسول الله فرمای یو رسول صل الله صلی الله علیه وسلم د فلانی کار لور چار تاروکا نزر کې هم غخته چې د نبی اسلام فرمانبرداري حکم کار بخا مخا کوم خپل کوم بالکل نه کوم بالکل نه زم نبی اسلام په خنده شو جزا روانم بیا رسانہ رسول الله صلی الله علیه وسلم آله و سلم انازه جوړاغه کار کوي ماجی بالکل یو قوم فبما من الله اخلاق پس په سبب د رحمت زړه در طرفه ده الله په سبب د اخلاق حسنه او سراد در طرفه ده الله تعالی خوستا اخلاق در کړی دین ولین ته لمته نرم شويه دویتا ملگورو تا نرم شوی اللہ دلہ بیتر اخلاقی در کرونو سکر نرم شوی لین تا لهم ولو کنتا فضلن غلیز القلب کویتا بجیبی سخز الوالا لن فضلو من عولی کام ملگری با در نتس نشیو خوشی در ملگری در نتس نس ځکه کنن زکر نیدی چرپولی عزت در سو اخلاق در کرونی بہتر اخلاف دلہ درکڑی دائرنگی سورت آراف سورت آراف اگلی بھاتر نمبر آئیت دعا اویائیم دعا اویائیم سورت آراف اج تم اللہ ذکر کئی فا انجينا هو والذین معه برحمة منا جهود علی اسلام بیان دے فا انجينا هو والذین معه برحمة منا فاس خلاص مقراء غلاء فاس خلاص والذین معه اوالا قصان وراجا غصرهو عاجران اکی صوب دارو ملگریجو فانجیناهو واللزین معهو برحمت مننا احسان صلاح زموند طرفا احسان می پیو کرو حودر اسلام بنیمی احسان اکرو رحمت می اکرو احسان می پیو کرو بج می اکرو اخلاس می فَانْجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعْهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا خلاص مکر اغلالا او والذین معو او مِلْقِرِ دَاغَ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا فَإِحْسَانَ قَوُلُ سَرَزُمُنْدَ تَرَفَا مَا ما إِحْسَانُ اُکِرَو احسان کا رحمت وائی مزداد احسان درابل عزت دارنگیردی شورت حرافو سوره تهارا او یوسف ثلول 25 مایت کوي یوسف ثلول 25م ائتا الله ذکر کوي نموسا علیہ الصلات قوم کله سامری اغشتی شکلی جو کلو اردی پرسته شروع کلو نو چرا دی موسا الاسلام غصه غالب شوا حلاش او را پیدو تخته تنفریو دی نو چه موسا الاسلام کل غصه او دره دو اخذل الواحا نوال وینیو اغا تختو لراج توراد شریف شریف پکلی کلی, کلی وفي نسخة هودا ورحمة للذين هم لرب مرابون ابلد داريك هدايات ورحمة ورحمة رحمة صورة اغا تختو كسر لك رشيو تورات وفي نسخة هودا ورحمة ابلد داريك هودا ورحمة داريك سورة هود لكبر سورة هود دا ګایما یی دا چیزو څوک هیما هرځه چې موږ خپل معنا به وس ان شاء الله سوره هودو نامه ده سوره هودو نامه ده والای نازق نل انسان منا ربریزہ چکه وا زگر گئی چې انسان باندې دې نعمت وکم جلسمه سبارہ سوره تو نامه اتو الله وې زو کین نعمت وکم ولا ان ازقنا الانسان منا رحمتا او کو مونږ اوڅه کو دې انسان لره نعمتنا ولا ان ازقنا الانسان رحمتا کومږ اوڅه کو انسان لره رحمة نعمتنا دا الدنيا دا الدنيا نعمت بيوكم صحت مان کما تيسية ولا ورقما مال دولت ولا ورقم نوقري ولا ورقم زي ولا ورقم ولي نزغنا الانسانا منا رحمة كم هو سوكور انسان لذالا اقبل ترفاس نعمت دا دنيا دنيا سنعمت بيوكرا نوقري نوى نوقري بيواركرا نا جوړو شهادتمن میکړه سمنا زانا منه بیا موږ لریکړو د نعمت دنا بیا می څنګه جوړ ولور کړو بیا می ته دولت می ولور کړو بیا می ته واغست مدانا شکرسي لا يعوزن کافور دی دې ناو می دنا شکر دنا شکر دا نوایته بلې زړه کړو دا روخه واه مان بیا بره بیا بره کی دینه شکرې شروع کی انه لا یوز کفور دیو نام دې کا انکه ناشکرا دا انګه آتشتمه په کورې صورتو جو 86 نومه آیت آتشتم عطا الله ذکر کوي قال يا قومي اراي تم ان كنت على بينات من ربي نبي الرسول السلام بیان شروع کړ اني لكم نذير مبين الله لا تعبدوا الا الله قال الملا الذين كفروا من قومي ما نراك الا بشر مثلنا ممن ينذرنا من غاندي تلو کوم ځای پیغمبر شوه نو نو عليه السلام فرمای قال يا قومي اراي تم ان كنت على بينات من ربي نو نو عليه السلام او کوم زمما په هغه په دې خبره باندې کہیں ځه په دال باندې خپل لبل طرفا وا ثاني رحمت من عندي راکړی مال را پیغمبري خپل لبل طرفا رحمتن نبوت پیغمبری مالا را گڑا و آتانی رحمتن من عندی او رای کڑا مالا را نبوت اخفل دا طرفا فا عمیت حالاکون دا خبر گڑا وڑا شواپ تا زبان دی. نو تاو سنمانی نظر پذور در بانی نیشه منو لے تاو سنمانی نظر پذور تو کم دارنگی سرط بنی اسرائیل دارنگی سرطی اسرائیل سورتِ بنی اسرائیلی کو گو رہی صدی رشتم آیا تو سورتِ بنی اسرائیل وَاخْفِظْ لَهُمَا جَنَازُ دُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ مُورَ بِلَا دْوَا بُڑَا بُڑَا بُڑَا اِشْوِیدِ یا یوں بُڑَا لے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِن مُوَا يَدِ دْوَا دَا بَلَ خَبَرَا اوف قدر یونکی والدین اتا فلا تا قل اللہ و ما اوفین مو آیا دا سی خبرا چې چه مور اپلار پی خبا کیگی اللہ و ای دا سی خبرا اونکی چه مور اپلار پی خبا کیگی آده چه دا خزی غکی سووی ندتا مور اپ یاد ندا پوشوی نده مور پی جینی او نپلار پی جینی وبد بختا الله زوای هر وقت سکول نشراشی بر سو بول گئی نہ بس په موراکیری شب ورو را شب فلان نه را ویږ دیو زه سکول ته ځان نه که مور تا کایته ولاتقو اللهم عافن خدا مور پلا رم د غزی دی کنه اغه قران بچی ته نه کوو چتنګ پیدا کېدو اله د خبر اورته شو مردان که کاریش ده بوزه بوطل د پاسه لیکنه ای او بی او سی او ڈی پوشوی کل پای غوارنه ڈی او کب ابو غوارنه ڈی او پوشوی بیان آغا چلویشی کن آغا ڈیس را آغاستی کل سر کلک ایک کلک دل سی خریتا بی سیڈی خو بی بگری آنار خو تا تا قرآنه نو خو پیغمبر دی نو پراتکل اوما فم موادي دوا تا پر خبره دغه خبرونه کی چاغي دوا په خبر کیږي اوف قذر يو نوای والدینو ته دچا مور پرلار غري جندري دچا نو نوي هغه پويږي په قذر باندې نعمت دچا سغه موجود نوي نه بیا قذر قضا چا موجود نه نو پکار دائی چه نعمت قدر دوی کی فلا تقل لہو ماو فین موادی دوارو تابل خبرا داسی خبرو نو کئی چه دوارو خبر کی گی حدیث کی رازی دی پلان مخت چه گولی نو دا حیث تواب اللہ ورکی هاری نو صاحبی وی که عمری وی که روزی روزی که سرزل و گورم وی در سر عمرو سواب ملاوی کی دا سلو حاجون و سوا ملاوی نا دا نفس چه گوری چه خستا پلار می ده آجنا چاپی هم ولا که خدمت ولا که نو بیا اخلا آغی تو گورا فلا تقل لعو ما اوفین ولا تنهرهما عمر ادا دی دعو لرا جڑک ورنکی والدنو تا وقل قولا کریما اوائی تا خبر نرما پسته پسته خبره کو نرمه نرمه خبره وخفیزله همه جنازلی او کتکا دی دوار لره وزرد زلطه مورو پلاتا وزرد زلط کتکا سمطلب دواغانی ورتقوارا ده مانه ده ده مانه ده چه وزر یو گوڑو چاگی دواره پیکینی ده مطلبی نده دواغانی ان الملائکه تعالی زو اجنته ارزن طالب العلم یوسف قران درازی دین راضی علم طلب کی راضی نو ملائکه خپل وظیفه غوړی دی د پاس رواني کی دمانه ملائکه ورته دعا غواړي ملائکه ورته دعا غواړي لقد قلت وحفظ لا وما جنعذ لل اوقاتک هدي دعا او ترا من الرحمتی دشفقت د انساننا من الرحمه شفقت یو کا شفقت د وړه بڑا غډه غډې شي مهربانی په یو کا بسترولو خور کا چاپی یو کا مالشولو کا وافز لا مختلف معنی راځي سره تماریا م سورت مریم لیکو گولی اس پارلا سمہ سے سورت مریم اس پارلا سمہ سے پارا یہ وشتم آیا تو قَالَكَ ذَلِكَ مریم دا مریم تلی دا. اغه غوسلخانه ته فرشتہ فتمزلل بشران زویا نو جوړ شو اغه تا سره برابر نو مېنی انی اعوذ بالرحمن من ک ان كنت تقیا غوا الله لویږي په نړی کې قال انما انا رسول ربك نوی سیمه ساجی در پهستا پیغام میرا ورل د الله ده طرفا فرمای الله لیا بالا کی غلامن زکیا جدر کوم تا تا ال پاک قالتو ان یاکون لی غلام ولم یمسس بشری زیب زما سن وشی زواد شوی نیم ناکار نیم قالک زارک نوي دغشي قال ربك هو علي حي نوي دربيست داري پما بني آسان ولنجعله آيات للناس ممبو غرذو دلرا نخد پا خلقو ينحب جوكو دپا خلقو ولنجعله آيات للناس وبغرذو دلرا نخد خلقو دارنگی وَلِنَجَعَلَهُ وَرَحْمَةً مِّنَّا او استجابت بای زمانگ دا طرفا دامن قبل کرده اسو وَرَحْمَةً مِّنَّا مِهْرَبَانِ بای زمانگ دا طرفا زمانگ دا طرف لوئے محربانی دا دارنگی سورت قصص لیکو کنی قصص شلما سپارا سورت قصصص اش فرمایا ته ما ته سورته قصاصه اش فرمایا ته او ته الله فرمای و ما كنت بجانب التوري اذننا اسلام بیان رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه د ماشواله حالت بیان کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت کې نو و ما كنت بجانی بتورزنا دینا ان نو ته په طرف د کوی تور کې کله چې مونږ آواز کړه و لكن رحمتا من ربک لیکن دا وه هدایت در په طرفا ولکن رحمتا من و لیکن دا وحی دا اصلا درب طرفا اللہ در تا وحی اکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وقی نو موجود اور دا موسیٰ پورا واقع سنگ بیان کرو اللہ ور تا وحی کڑے رے رحمت سی وحی ولیکن رحمت امی ربک لتن زیرا قومم ما من نزیر من قبلی کالا اللہم داری سورت روم سورت روم سورت روم یوشتما سپارا پانزو سمعات آل تا اللہ زکر کی <تصفيق> فانظروا الى اثار رحمة الله رو رشوة خلقنا عميد شو رحمة باران كالكي فانظروا وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله الى خلق بالكلنا عميد شو باران نکيږي رب عزت باران وکړو فنزور اله ساری رحمت الله پس وګرا نخو باران د الله تا الله باران وکړو اځه باران دي نه کو تو وګرا كيف بعد الموت ها څنګه تا دا کيدا باران اوس مکه پس 20 کلونه شای اوس مکه ډوري وجديږي راځي اچکر اللہ در رحمت بارانو کی اگرہ سنگ تیغن راو چچھ رحمت اللہ رحمت در اللہ بارانو اللہ در رحمت بارانو کی فانزوری لنا ساری رحمت اللہ اگرہ نخود رحمت در اللہ تا باران در اللہ تا شاہ ازمکاو کائفہ یوحی الارض باد موتی سنگا تازہ کر ازمکا پس شڑکی دونا شاہ ازمک اللہ تازہ کی دارینې سورتو زمرہ درښتمه سه په اړه سورتو زمرہ درښتمه سه په اړه سورتو سورت سه په زير سورتو زمرہ درې رحمت لو ذکر قل یا ایبادی الزینا اسرفو علی انفسهم لا تقربو من رحمت الله قران کې ډیر د تم آیات کوم یو ده چې دینسان تب قرباني کوي ډیر ګناګاری سره ډیر ګناګار او چې زموږ شولتونه مغرب او جنوب او شمال او کوي ګناہوںونه رېجستره دکوي لکه دې آیات ته ګورئ بیا موږ سره تمه پیدا شي چې الله او مغو بخیقا قولي یا عبادی الزینا اسرفوا علی انفسهم او آیا او بنیانو زماکا سانو چل زیادہ اکڑے پاک پر نفسو نو باندی لا تقنا تو میر رحمت اللہ منومد کی گئی دا بخن داللانا رحمت اللہ دا بخن داللانا اللہ ما بخی کنا بخی بلکلی بخی لا تقنا تو میر رحمت اللہ سد بار توبہ شکستی بازا سل ذراکہ توبہری ما تا کڑیدہ نوبیو رازا دلہ توبہ ور نہ لبن چھو ہا چکر غرغره وسہ مرے تاغلی تا یان ور چدی خریوس واپس نی نوبیا توبہ نہ قبلی ہا ذات دٹ من نہ نی لا تک نہ تو رحمت اللہ او زما پنن لو چھ پدان دی اتکڑے لا تغتروا من رحمت الله منو مې دګېږي د بخل د الله نه من بل الله بخې کنه بخي الله او بالکل م نه مېږي راځي دې بخل کوما زبغم لا تغتروا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا يتن الله بخې ګناو نه ټوله ټول ګناو دا سی غفار دخوا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الزُّنُو بَجِمِعَا يَقِينَنَ اللَّهَ بَخِي گُنَاؤنُو طول طول گُنَاؤنُو بَخِي بلکہ دا سی غفار دے عزیز کے رازی دا سی غفار دے عزیز کے رازی چی رب العزت تو اخفل ہوگی تا دا سی اُساہی کی دا سی نزدی بگی اور هاوگه ده رب بلیسه تقبل خطوی یادی صحیح گرازی نلابو وای وزمان تا دا گناه دیکلو دا دیکلو دا دیکلو دا دیکلو او بیاو دا میکلی دا میکلی دا میکلی دیر دیر زیادتو یه ریگی وارو وارد گناهو ندی او دیر دیر زیادتو یه دا خود تبایی لغو سا دا گناهونی دی کری مادر تا دا گناهونی طول ما ماف کری پت واضح چا مخی نوائی شرمون نکنی زان ترانی زدیکی اوی دا دی کری کری دی کری دی کری نا دیگوی آو دا می دا می کری دی بیشک می کری صاحب او یاریگی چو او یاریگی دا ټول مادر تا بخلی دی خواه خوشحال بشی وینا بخلی د دې هر ګناه په عوض کې یو یو نیکوم درو کوم د څومره ګناو له چي نکړي د ګناه پر ځای کې نیکي درو کوم خو نه دې په خولای نور سمې هم کړې وې او نور غواړي دا نور سمې هم کړیو ان الله یافر الذنوب جميعا مونږه مې د کیږي د بښنه د الله نه الله ز بښنه نه نو مې ما ان الله یاغفر الذنوب جميعا یقیناً اللہ باقی گناونا تولا انہو والغفور الرحیم یقیناً اللہ دے بخون کے محربانا بخون کے محربانا دے دا غریب معنی رحمت رحمان رحیمان او دا دولا اسماء حسنا چه رحمان نجور شیر الرحمان الرحیم او قران کریم کې رب عزت رحمانیت رح او رحیم ځان ثابتې نه کوي قران رحمت د غیر الله نه الله وايي رحمت ګوره زو بل څه میسج دابنه رحمتونه کوي مهربانی به کوي مهربانی اسبات دی اولوہیت الله ځان ته کو نفي کوي دا ان اسبات د ربوبیت الله ځان ته کوي نفي کوي دا د رحمت ځان ته کوي چې زه رحمت کوم نفي کوي د غیر نه سوره الانعام ګوري نفي کوي الله د غیر نه ګور زه رحمتو له جنا سم ایت الرحمان الرحیم سورتنا وما سی بار جنا سم ایت وای مما فی السماوات والارض وا چاله لیسی پاس مانو کی کی دار سد چا دی قل الله او دا ارسل الله دي على نفس الرحمه مکرر کړه دی الله فزان باندې کول د مهربانی په مخلوقاتو الله فزان باندې لازم کړي جزو په رحمتونو کوم دا رب عزت فزان لازم کړي جزو مهربانی کوم په مخلوقاتو كتب على نفس الرحمه مقرر کړل الله بزان باندې کول ته عربانی په مخلوقاتو دغه سوره تفرقان یو کوم شپه ته ما ته ګورې سوره تفرقان سوره تفرقانه سوره نور په سي نونه سمځه بارا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش يقوم الشيطان الرحمن فاسال بي خبيرا هاذا چې په اکلی <الزاد> <الزاد> اسمان او زمکه څوار ترمنځه کوش په <بیاو> غلمو <مستویش> کې پارش باندې استوا معلومه دا کیفیت نه معلوم الرحمن فذ الہی خبیرا الله دی رحمان اوغړی دی الله نا او دې خبردار ته بنیا نو حال باندې ګر الرحمن الرحمن خبیرا مزګرړ فذ الہی دا مزګراوړی دا ولي الله دے کرو رہا رحمتو نو لگی پاسر شیخ باندی آغی فرمائل دادیر پارا الرحمن محربان دے اللہ و بطبختا محربان دے پری خودونا محربانا نسکواری او گاوی خبیرا خبردار دے پری خودونا خبرانا سکواری خلق دے محربان نواری نو تا محربان پری خودو کنجوس پسی روان فی او خلق د خبردار نه غواړي نو تا خبردار دې پریغړو نه خبر به روان شي مخلوق نه سره غواړي او خو ستاسو هم خبر نه لري مخلوق نه سره غواړي هغه پتا مېهربان نه لري نو خبردار دې پریغړو الرحمن الرحمنو فذل به خبير الله دې مېهربان فسل به خبيره ځان <تصفح> سورت المؤمنون سورت المؤمنون سنریشتمه سي پا سورت المؤمنون الله رحمانیت ځان تساویته د محفوظه نبی کوي ملائکه چې دا عرش ملائک دي الینا یا حملون الارش و يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ملائق وَي رَبَّنَا وَسِعْتَا كُلَّ شَئِنْ رَحْمَةً وَحِلْمَا اللَّه فَرَاقِ دَرْشِنَا بِلِعَزْدَ رَحْمَةً فَرَاقِ دَرْشِنَا بِلِعَزْدَ حِلَمَا علم در رب العزت وصیره. رحمت در ابو عزت واسید هر چا باندې شامل ده اس باد در رحمانیت الله ځان تکي انفقي نه در رحمانیت د غیر الله مالک یوم الدین مالک تیراثونه دږي یو تیراث د مالک او دیم تیراث د مالک دغړه مشهور قراتونه دي نو چې کله مالک شي ان اختیارمن اختیارمن او چې مالک شي نو مره بچا مالک او یو وی مالک لام ډر سرا فرښتہ ملک لام زر سارا مالک بادشاہ در زمن غلط لفظ مستعملی من سریت مالک و پوشوی نمبر دار تا دیوی مالک دی فریخته دی فریختانه دی دی مالک دی مشر دی دی محلی مشر دی سلیکل کئی سعوه دا ور مالک ور تا وایا فریخته دو کم زین را گئی زبان کڑے دے فریختہ دے فریختہ نے دے مالک دے مشر دے مالک کو معنی او مالک کو معنی مالک یومی دین بادشاہ اختیار مند دے دور او دنگی مالک مالک یومی دین بادشاہ دے دو روز دا قیامتا یوم یوم دو مانی یو یوم مانی رازی بیاغ دنہارا سار چی فجر سادق دو ساروی یو تا فجر کازب او بل تا فجر فجر کازب دا چی برنا قد دا ش اگدوالی پوکدو بانی رنان راشی چاپی را پو اطرافو بانی رنانی را گده دا در اغجن سوا ده دی پسی بیا تیاره رازی داشپا دا سار نده دا پا دی که روجا نماتی که خوراک اسکاک جایز دے. دا سار مست باغ چین بانی کی. برن کت رنان را گده چاپی را پو اطرافو بانی رنانیش دا نچکل دا طول که رنا را شید بیاغی پسی بیا تو روال رازی فجر کازی اول فجر صادق وی فجر صادق دا چا پیرا پو افق بانی پو غاو بانی رنا را شید رشتین سبا فجر صادق نو چه فجر صادق شروع شی نو تر نرد دو بی دو پولی دیتا یوم وای عربی که رواز نوگر تو رواز واو عربی که یوم او کلا کلا یوم پا معنی دو وزنی یلتا یوم کلا پا معنی دو وقت سر رازی یوم معنی وقت اگر وزوی کشپاوی متلقی وقتم کلا کلا یوم رازی سورت انفال لیکو گوری سورت انفال پی نزل سم انفال پی نزل د مجاهدینو د پاړه ربریزت سانون ذکر کوي چې کله د دشمن ته مخامخ شوي أنا د دشمن ته بشاکوي نه چې جو دشمن ته شاکړو هغه شو برابر د الله غصر اعلی دا زګا د دشمن ته شاکړو نو د باندې الله غصر یا ایو الزینا منو اِذَا لَقِتُمُ اللَّذِنَا كَفَرُوا زَعْفًا او مجاہدین و مومنانو کل جتاز و مخامخ شوئی کافر و تار تل تار کے میدان جنگ کے فَلَا تُوَلُّوْمُ الْعَدْوَارِ مَعْرُوِ اَغْيْتَ شَاگَانِ دشمن تو کوری بیا شاکوئی ما فَلَا تُوَلُّوْمُ الْعَدْوَارِ مَعْرُوِ اَغْيْتَ شَاگَانِ دشمن تو شاونا کئی وَمَنْ يُوَلِهِمْ يَوْمَا اِذِن دُو بُرَهُو چاچه دشمن تشاکره فَقَدْ بَاهَا عَبِ غَذَبِ مِنَ الله دیده اللہ پو غذب بانی اختشو دی مغضوبن علیهن او سوائی وَمَنْ يُوَلِهِمْ يَوْمَا اِذِن دُو بُرَهُو چاچه وَارُ الْعَغِطَ پر شا نو د خدای پو غذب بانی اختشو ها کشپی دشمنت شاکرنه بیا جایز ده؟ نه نه نه دلت یوم معنه وقه دلت او سراز معنه نده ومن یوالی ام یوم ازن دو براهو چا جوارو لغی په دا وخت پل شا کروزوی کشپوی دشمنت بشا نکوی اوز یوم پا معنه ده وقه نه یوم کلا بیاض نهار روز تاوی نشی او یام کل پو معنه د وقت سره دیدی هایت به من با دست نکوش و چا یوالیم چه چه وارو لاغیت یام معیزن پو دغو روز که دو بر شا اونو بیا خو پیشا جاییز ته دو روزی نرواره نه نه نه یام معیزن معنه وقت دشمن ته شاک رو اونو تو بگید اللہ غصه شو که روز وی کش پی یام کل پو معنه او کل یام پو معنه دو وقت رازی. د دین د دین معنی یا دین معنی شریعت دین شریعت دین یو معنی شریعت سره پابند کپا بند نه دین معنی شریعت سورته ال لیکوغو سورۃ ال عمران الٰتا لفظ دین راځي سورۃ ال عمران نو لسمه آیت دین معنا شریعت کله دین په معنا د شریعت راځي ان الدین عند الله الاسلام نو لسمه ان الدين عند الله الاسلام یقینن شریعت دے الله الله پنځبان دے اسلام کوم شریعت معتبر دے ان الدين عند الله الاسلام اسلام شریعت شریعت جدی الله تمنزور دے یہود دی نصرانی دین د رب عزت تنه دی ان الدِّينَا عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ نو دین کلا پو مانا دا شریعت سر راشین او دینو کلا پو مانا دا ملت باطلہ ملت باطلہ باطل دینو سورت کافرونو آخر کے سورت کافرونو قُلْ يَا يَوَا الْكَافِرُونَ لَا بُدُ مَا تَعْبُدُونَ ولا انتم معبودنا ما اعبود ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم معبودنا ما اعبود لكم دينكم ولي ديننا تاسنرا باطل دین دې يهوديت عيسايته ولي دين ما ده دین دې اسلام زي اسلام په دین کې رواني ات په ملت باطل باندې رواني